Kosta egiten zaigu sinestea? isxilik egotea dela gure patua. Sarritan ezingo dugula jarraitu mundu honetako hittzen joan etorria. Eta biddaiaren amaieran, zenzurik aurkitzen ez dugunean, gure etxerako bidean jartzen gara berriro. Han, Badakizu, ama aurkituko dugu, guretzat egin zituen ametsak eta asmoak, oraindik bizirik, Baina horrek ez gaikua setzen, eta abian jartzen gara, izarren pean lo egiteko prest, ibaietako uraren irrikaz, baitan eguan ere. Eta ibiltzea izan deitekela gure egoitzarik ederrena, bakarra, behar bada. Patxi, ezkiaga. Iriantzen ari Dolirrigade Horainitara Otoitzen dait Istan bat utzinezak Hene azkenan Diuen ebitera Olibera oh, da Iparra girea bila dela Askori diota Iluzio nebatera da Gure naineto Ekaitz klaxke egindit buruak, Egia, ez du esaten kantuak Iparra girea bila zela? Ez, gara hartan momentuan eta orainean, kantatutako bertsoak direlako. Momentuan bizi-biziri zegoen baina orain txekantuan ari garela ere bizi-bizirik mantentzeko modua da hori. Bai, artista handiak eh, bizi bizirik jarritzen dute hile eta gerora ere. Beraz, iparragirrea bila dela. Askori diotaditzen berri historia. Kaixo tongi Itzaren ahots, ekaitz, eta iratikoiko etxea, teklatxoen mailan ele der. Da, gaineko gure pasazia. Atzo, iparragirre sarien, saribanaketa, hurretxuko udaletxean. Irria midagarria, Antxe izan nintzen eta Saribanaketaren amaieran haotxak lotu nituen gaurko irratirako. Saribanaketako atzoko protagonistak gaur ere protagonista hemen txe, itakan. Iparra girre sariak 2000 eta emberetziko sarituak Gaur, segure irratian, hainoa andu ezan, Eadrio Zola, Inigo Legor Rafael Bravo eta Jose Antonio Txiki Palomares. Irratibidez zuzen zuzenean zoriondu nahi ditugulako, nahi ditugulako eta beraien lanak, hementsa zuzen zuzenean ezagutu nahi ditugulako. The founding of they stand the Hill Do not only be done There' too many years Questions are and they're lied for Share the Cherne Journal Egun honen entzule, gaur, iparra gerresariak 2.000 eta emaretzi, oraintxe hementxe eh? 2.000 eta hogeian. Lagolan sentitzen nas Tu pe nau Euuriñoor kez nau geldi ditjuuko egu goi belaue Urretxo eta sumarrako udalak batu eta lasi sortu ziren mila behatzen unta laro gita mazazpian sariak. Ordutik asko eta asko izan dira saritutako lanak. Asko izan dira iparragerre sariaren babespean argitaratutako lanak. eta asko lan horiek bildu zargia ikusi duten liburuak. E, iparra gerresariek ekaitz kontu asko dituzte derrak, baina bat hori e, lanak, E, argitaratu egiten direla oso formatu goxoan, oso formatu ederrean, euskarazko lanak alde batetik, astelani askoak bestetik, naiz edap denak e, batasun batean bildu ez da edera hori da, e, idazle sortzaile bat berak landutako lan horrek argiak ikustea oso modu duin batean gainera. Bai, esan duzumez zela iparagresariek oso edizio ederrak izaten dituzte eta sortzaile batentzat desakenik e, saririk ederrena hori da, ez? E, berak sortutako hori liburu batean bildu eta besteen begietara irakurgai jartzea. Birmingham argitaletxeak e, egiten du edizio lan hori bere babespean ateratzen dira liburuak eta hor atzean dagoen e, izena handi potoloa Felix Marainarena bultzaka ta bultzaka leiaketari auspoa ematen diona. Ba zalantsari gabe iparragresarietan nabarmendu eta goratu beharreko izena da, ez, Felix Marainarena. E, urte askoan ari delako horrelako ba, sariketak eta kasu honetan ba zumarra gaur e, indartzen, auspotzen eta eta edertzen, ez? Eta egia esan guk ikusi ba, urtean behin edo bitan egiten baldin badugu ere bere lana atzetik dagoena baikagarria da ez. E, egin kontu ba, lenda bizi oinarriak argitaratu behar izaten direla, ondoren e, lanak irakurri eta epaitu eta bukatzeko ba, edizio lanak ez liburuan eder eta irakurgai izan dezagun. Azken batean iaia ia urte osoko lana. Txandaka txandaka egiten zari eta urte batean e, Zumarragan, eta azken urtetan bi urtez bine egiten den e, zantik bi urtera urretsun. E, aurten goan, e, Zumarragako entxanda zen, baina ezin bestean, e, aurten txanda, atzo Mikel Serrano alkateak ondo esantzun bezala, e, alabearrez, aurten berriro zegokion e, urretsuri, ezta urretsun egitea zegokion zari e, eta... E, urte urrena dela eta ospakizunen artean, basaribarenak eta ere kokatutu dutelako Joxemari Iparragirreren hitzalpean. Bai, hala da, ez da e, ederra da, e, ederra da igustea zumarraga eta urretsuk bat nola egiten duten, horrelako e, eta antzeko ekimen e, askotan eta ondo esan duzu bezala, ba, bi urtez behin e, ospatzen da Iparragirre saria eta urten e, zumarragari baldin bazego kion ere Saribanak eta ekitaldia hartzea, ba, ezinbestean, alabe hartzuen eta ala izan da ezta, urretsune egintzen atzo, Saribanak eta ekitaldi iztola barria. Bona, antzirene bi alkateak, Mikael Serrano eta John Luki, antzane Felix Marainan, ginen epaimaikideetako batzuk eta batez ere, antzirene, sarituak. Jeva Bueno, inigo alegor burua rapatu nahi genuen lehen lehenik e, sarituen zerrenda honetan, e, amaiketan e, errenterian bertan beste saribanak eta batean parte hartzekoa delako, eta aurretik harrapatu nahi genuen, baina lasi lasi dugu inigo alegor burua Bere izan da bertxopaper lehiaketan e, aurtengo saritua kerejetatar angelitaren e, itzian e, lanarengatik. Angelita kerejeta iparragirreren emaztetako bat izan zen. Eta iparragirrez asko hitz egiten den honetan, e, inigok eta orduko izkerara urbilduz, Angelitaren e, hautsa ekarrena izan du bertxotara. Bueno, inigo ñiego le beste bein e, zorionak, e, zorionak atzkoagatik eta zorionak gaurkoagatik. Mariazun landa saria jasotzear delako oraintxe ere errenterin. Gaur zuzen zuzenean bere ahotsa ezin bildu baina harrapatuko dugu, e? inigo harrapatuko dugu lan batez eta besteaz e, arekin solasean aritzeko. Ekei, ez dezakezu biak gurekin izan genituela atzo oso oso presente, patxi eta patxi. Egunestra pubiltzen, kabe handantzaleratzen. Beti... Bai patxi ezkiaga eta baita patxi andion ere. Eta goizean goiz kalera hirtendan, logo jo andau denak esnatzen di Azkeneko iparragerre sari eta 2018ko martxoan egintzen eta Patxi Ezkiaga 2018ko uda hasieran hiltzen eta Patxian dio 2019ko udazkenean berriki biak ere sari sarilloso osolotuak pachieskia gabere garaian epaimailanetan e, aritua e, beti oso presente e, liburuaren edizio lana e, zuzentzen e, eta bueno ba, nik azken urte goetan hitz e, hartzeko aukera izaten dedanez saribanaketan ba epaimaikide egia beti eduki izan dute presente ez epatxieskiagan ere ondoan egonez arren, beti bidaltzen zizkidalako basari banaketan bertan irakurtzeko hitzak eh, edo poemak edo dena delaakoak. Eh, aurten ere atzo ere eh, preente eduki na izan nuen banere hitzetan. Eta Patxi dion ere zagutzeko aukere izan genuen, biokatzere oso goguan izan genuen, e, orain dela ez dakitzen bat urte izango diren, ba, lau bat urte e, urretxuko helizan eskain izuen kontzertuan, E, bere ondoan egoteko sorte izan genuela, gure hitzak bere kantuekin partekatzeko e, sorte, orain dela bi urtere paimaikide gisean ere an antzen, sari e, banaketan e, izan zen, eta bueno, ba, gertu-gertutik ere, e, ba momentu puntualetan badaera badaere, ba berekin momentu horik partekatzeko aukera eta sorte izan dugu. Bai, sorte ikaragarria ez, e, bi pertsona haundi, bi pertsona maitagarri, eta maitatu sentiarazten gintuztenak, ez, e, oso hurbilak, oso emanak eta hitzaren mundu honetan, ba, ba oso estimatuak, ez. Eta ondo esan duzu bezala, ba, garekiko harremana e, lenagotikakoa genuen eta Patxi handi honekin, ba, azkeneko 4 urte hauetan, ez. Eta bai, hori handi bat, e, izan zen guretzat, ondo esan dezumeztela, ba, urretxuko elizan bere konzertuan, ba, gure ekarpena berearekin uztartu e, ustartu alizatea, eta duela bi urteko saribanaketan ere, ba, gogoan detez, e, zezu solasaldi izan genuen berearekin, eta bueno, biak ala e, biak gurekin bizi-bizirik, dara matza. Iparra Gerresariek euskera azko lan diete bide, eta Iparra Gerresariek gaztelani azko ematen die diete e, bide. E, Baina narratibari eta baita poesiari ere euskera kasuan, bertso jarri ere bai. Iparra Gerresariek, ibarrako txamponean, trapuak eta treberian, Arabe! Euskarazko lanen artean aurten golan saritua Gauero, irekin egingo diat, amets, ipuña, idazlea Ane Odriozola zia. Ane Odriozola, kaixo eta ongetorritakara eta zorionak? Bai, eskirit asko. E, Ane, atzo gustora saribanaketan, ez da? Guto e, gustora. Ez da, egitpentsatzen sentipen bereziak ere bai. Bai, bai, eulako ipuileiak baten parte hartzen nuen lehen egaldia zan, eta bueno, egia zan, zailoa, asko uste da, politia irutuzte da. Gertu harrapatzen zaituen sarik e, bat bata gainera, zule gazpiarra izanik, ez dakite aurreko ediziotan presente zenuen, aditzearik baltzen nuen, eta inoizpentsatu ere, ba, egingo denoizpait, ale gina, ba. e, iparrak ere egoteko. Ba, egia ez? E, ni ditu naiz, idazte mundu honetara orain dela urtet erdi e, publikatuen novela bal, baina erderazkoa. Orduan, euskeraz idaztea, ba, ez dakit etzegoen nere buruan, ez dakit igual zailtasun bio daukatelako edo, baina ez. Baina, horrein e, dela bi urteko edizioan, irabazleak, euskerazko narratidako irabazleak, ezagutzen dut, dalako nere koñataren lengusua eta berak oparitu zian liburuzka eta bueno orduan lehengoaldi zeukinunen liburuzkaskoen izan ona da begira agian egunen batean eta betu, ba bi urte ondoren aurkeztu eta eta eraman Bueno, gukere, hanea duriozola, ezagun agen nuen, el sekreto de gibola e, eleberria arkitaratu duelako, e, liburuak besteak beste zirkulo rojo saria irabazi duelako, legazpiko kultura sariaren sari dunere izan delako, hane, eta atzoa ipatzen nuen bezala, ba nuen, hane nola bait antikudemendik e, gertu sentitzeko gogoa, eta, bueno, iparra saria hauek e, elkartu gaituzte. Hane, e, atzo kontatzen zenuen e, eta horain ere arizin hori esaten ez da, ba, betidan ikasku irakurri izan dezula batez ere gaztelaniaz e, orain eman dezula e, plazara beintzat ez e, zure idazte lan horiek e, argitaratzeko pausua baina horiek ere gaztelaniaz e, euskeraz idazte horrek galako errespetu moduko bate sorra erazten zizula baina, baina eroso sentituzalera lanketa horretan eta bueno, ba, bidea irekitze bat izan daitekela hu ez da? bai egia san den moraguzi honetan bueno nika ederaz eh, irakurtzeko joera daukat ederaz ciudadzeko joera daukat eta hortarako arrazoi handi bat da nereamak ezaki lauskeraz nafarrokoa da eta konversazio bat ur, urlartzen duen arren ba, erderaz, oza, euskeraz du irakusten gaitasunik ez dauka orduan, ba, bueno, ez ba, pasaturez ditzeiten niten euskeraz idaztea zeberak ezingo luke irakurri. Baina, orain jarri nahizela, kamundu guztiak eta euskeraz, noizko euskeraz, noizko, eta seno, bueno, bagian novela bat publikazia gilligizkoa da euskeraz, baina ipu imatetik hasiko naiz. Eta orain hasi naizela aiparra gerrezari etarako, eta euskeraz idaztea zen gauza, E onartu dela bad asko gustatu zaidala. Este, beste euskerasko eskaziadastek beste xarma berezi bad aukala konturatu naiz. Eta bai, zuko esan bezala bateak zabaldu dizkit. Ezte, eh, eta kitun un dijarraituko eta segurazki ederrazko nobelekin bai jarretuko et, baina euskerasidaz idazten jarraituko detela baita ere. Mm Hane, -hmm. e, Eh, gauero irekin egingo dia tamets. Nork egingo du norekin gauero? Bueno, ba protagonista eh neskaba da, e, gerra garaian bizidan bat Eta bueno, bere bizitzan zehar pasako ditu etapa oso desberdinak eta bere maitea, bere maitasuna bere, berekin ezkunduko dan gerratera doa eta ez denoz inoiz itzuliko, orduan perak egingo du amets bere mutilarekin ba, ba hori, nahizta jakin inoiz gehiotu ela ikusiko. Gerraren gogorra eztan eh, da, gerra zibilaren eh, gogorra, baina xamurtasun eta goxotasun handiko eh, ipuña da. Bai, eh, nire novela batentzako dokumentatzen ari nintzen gerra eta jo, irakurtzen nuen guztia, za, zegoen idatzita, era oso krudel batean, oso gogor batean, zematko, zemat illako, zemat baja, zemat atake, zemat bombardeo, eta nik zan, ojo, seguro gure inguruan, eongo zala jendea, gerrari buruz ez zerretzekiena, baina alare bizideari zantutena ez, eta nik nahi nuen azan, ba, erakutsi beste, gerraren beste alde hori ez, Zana, bai, hemen gerra dago hauek hauen kontra, beste beste kontra baina nik bizidu dana hau izan da, ez? Nire ez jakintasunean, azkenen nire bizitzako pertsunarik garantijuna galdu dut, eta hori de bai gerrak egitu, eta parte hori kontatu nahi nun. <hum>, eh, ebaimaikide gisa badut zuen lanak eh, irakurtzeko eh, privilegioa eta eh, egindako itzaurrean alaipatzen nuen eta atzo ere izpide izan genuen sentipena nuen banin eh, banindoala protagonistari eskue manda, protagonista une oro sentitzen eta bizitzen ari zena irakurle irakurlegisa bizitzeko eh, aukera nuela eta hori lorpen ahondiada ez da, ne? Eta zuretzako eh, idazle bezala Mm, horre bat, nola baita irakurlea sentipen horretara eraman izana. Bai, bai, nik eh, atzosan honbetzela ez nuen historio plano bat idatzi nahi, ez? Zati horrein arte gerrain goruan irakurri ditudan e, e, asko, irakurketa asko planoak izan dira, ez? Augertatu zen, hau eta beste, eta beste, eta beste, nik hori ez duen nahi. Nahi nuen nazan, e, ba hori, irakurleak sentitzea, Zer sentitzen ari zen e, protagonista momentu bako itzan zati badauzka momentu zorion txuak, baina badauzka momentuak oso tristeak eta bildurrezkoak. Eta, eta bueno, ba, e, konturatu nahiz lortu detela nire naia ez. Eta hortu noretzako txak, hori izan da zari garantitxuena ikustea transmititu dutela nahi nuena transmititu. Amak nola ezagutuko doa orain idatzi desun lana? Ba ez dakit, indiotu lola burpitzoa, baina baia ez irakurtzeko olakotzen testuak irakurtzeko gai ez da. Orduan ba bueno, nik euskera hizatzen dutenen ba kontatu egiten diot. Zer itzereba, bueno, ba betez badakin non dino ana datorkizu Ane, non dit sortzen da e, eleberria e, landu e, egin eta argitaratzeko bideo hori nondik dator aspaldikoa da saletasuna, eh, pauso hori nondik eta nolatan ematen zenuen eta oraintxe zehasmo idazketaren e, mundu honetan. Ba, begira, nik idatzi ezte tiñoiz egin, e, irakurri asko, baina edamak eta baina nik, eta gaina, e, za, oso zaleak era batek liburu bat irakurri komentatu, ama baina irakurri zazu hau, edo berak filtroa pasatu, palau ba, irakurri ditut, eta gustatuko zeitu hau, eta hau, baina hau ez, eta bueno, ba, beti komentatzen eta komentatzen, eta behin konpresazio bat eukurien dut, eta nik esa, berak esaten zuen, jo, ez ez zaila izango dan liburu bat idaztea, eta nik esan nio, bueno, nahi zaila balima dakizu zer kontatu, eta eta inzaila iruitzen horik ero paperean jartzea. Eta, konbertsa zibartatik irten zen, ba erronka muguko bat ez, esan, embuna, nix haiatuko naiz. Da, bueno, ba, berak farra egintzun esan, ez, bueno, azte historioa erdagoza izunda, esan, embuna, nix haiatu dugu naiz, da, gero, rukinakurri, eta zago diazutzerik dituz egin zen. Eta, laxi jarri nintzen, apostu moduko zerbait izan zen, da, gero, hazi ala, konturatu nintzen, jo, da, ba, ikara garri guztatzen zitzaidela egiten ari nintzena, baino hasiera baten hori etxeko kirakurtzeko izan. Bukatu nun, irakurri zuten eta harrituta geratu ziren, zeti asko gustatu zitzaien. Eta gero etxeko baino balan lankide batzuk irakurri zuten, lagun batzuk eta danak berdina zituen. Aho ezin duzuka joi baten sartu. Eta hor hasi izan aventura guztia. Hasitzen nintzen, e, bueno, ma, publikatzeko zeukerazu den begiratzen eta bueno, azkenean, 2018ko udazkenean publikatu egin nun. Eta egindako loan lana onbait ondo egintzen nu bi mila zirkulo saileian rojo saria irabazi solako beste larehun libururen artean zurea nabarmenduz. Bai, bai, hala izan zen, gainina eh, sariaak eta oso berezi izan zen, zan ze etzan iparak grerebenzalazuia bazoazen lauza jakinda saria zurea dala. H beari izan nuen albeiara analziara eta bonan bueno, e, gala oso potente batean iru finalista ginen, kategoria bakoitzean, eta bueno, an ere izena duten zan, an bi pertsonan arten saria jaso nun, itzen ginen, eta bueno, oso bauria aztezin joietakoa ez. Eta eta bai, laireundatuko zeuden, novela zeuden e, misteriozko kategorian, eta nerea erabakeziten. Eta bat berriki bimina eta meretziko... E urte bukaera honetan legazpinere, legazpiko kultura sarien barruan, kultura merezimendu alorrean, saria e, jasoezu kultura, legazpiko kultura elkarten eskutik, beha saindik e, inbidia hundiz begirun eta aldiberan begirun hundiz e, begiratzen diogu e, legazpiko ekimen honi, oso garrantzitsua iruditzen zeigulako kulturan eta sormene alorrean egiten diren lanak e, azpimarratzea eta balioan jartzea, e, zebalorazio zentzurretanean epolita ez da herri Berakere, oso oso politia. Bai, azkenen hau da, lehenengos horiek garantitxoa izan ze, ba, bueno, lan ondu egin esaten dizulako e, o, zentzu, zentzuertatik, baina ezke bigarrena, herriak eman ditz. Eta horrek, ba, xarma berezi bat du, ez, esaten duzu jo, eskerriko ekerabaki dute, nik mez, me, hau, meres, zari hau berezi detela egin duten lan, lanagatik. Eta ia da, nire liburuan askoitze ditendetela legazpiz, eta jendeak asko era, ikasi duela gure herriaz zenik kontatzunet, e, hogei garremendia ziren nolako azangur herriata. Eta, eta jena eskogetzekien, kale bakarra zeu kala, e, bazerregeiago zaudela etxeak baino, eta bueno, ba, gauza batzuk ikasi dituzte, zantutena, jo, oain arte honek ez du, e, du inork egin, eta ba, ezkerrak emateko modu bat izan da, ez? Eh? Zain da oso politxea, eta gaina ba hori elkartek erabaki du hogeita bat elkarte daude, eta danon artean, gaina ustez, E, ba, bueno, nahiko majoria ahondia izan zela, eta denak ere bakitzen, ba, nik merezin nula. Eta horrek, bueno, ba, ba, ez dakit, e, barrutik ikutzen zaitu ez, esaten dezu bueno, ingurukoek ematzen diaten saria da. Uh -huh. e, Okerrezpan dago, bigarren ere egina dago ez da? Bai, bigar, jarraipena, el sekretorez gibolaren jarraipena iratzita dago. Gertatzen dana da, ba, bueno, zu historia idazten bukatzen dezunen, horrez talalana bukatzen. Nik uste, gehingoa horreazten dala. Hain behar daba zuzendu, maketatu, portadaba bilatu, eta, bueno, lan asko dago. Intentzioa daba, bueno, haber hauetarako denbora ematen didan e, publikatut aukitzeko. Zer, azkenean, lehenengo tibigarrena, baia bi urte pasako diat, eta ez da ez zetor denbora e, begia tartean, ba hori, puin lehiageta, bana gola beste gauzatuta, sartuta. Baina, nahiko nuke, haber e, gabonetarako ateratada dagoen. Zer tokidu? Zer espazio du idazketak zure egunerokoa? Nostak ita egunero heltzen diozun, boladaka eltzen diozun, e, nun ateratzen dezune idazteko tartea tarte auriezpaita zure ogibidea? E, zinik e, arrasateko dualetxene egiten dela na, eta geiemat egunero egunero ez nuk esango idazten dutela, baino aztero, bai, astean egun pare baten edola idazten dut, Eta normalean, ba, ba gau ez. Humeak hoera eh, juten dela, hume txikiaditu, zortzita bosturte dituzte, eta bueno, badanea ezin izai orduan Hor ba, duan, beraiek lotan daude denan, hori denere momentua. 8 eta 5 urteko ume hauek atzoan ziren eh urretxeko udalean eh amaksaria nola jaso zuene ikusten semearentzako aulki privilegiaturik ez zuten jarri baino e, txaloka, e, da, e, e, ondala, dan, ze ze sant zituten etxerakoan eh antzi txaloka ta ze sant zituten da pixka bat aspertuta egondala demorazio hontan ze Eura publikatzen unen eta saria bazion duen el le, le, le, le, le, le, le, le baile lengoa taibigerna jende guztiak kalean geratzen sidanez eta beraian azken azkain da zion ama eskez de guabasa ze negazen echera geratzen mundu txigaratzen zaitu da, alde horretatik askorduta dago baino gero bai gustatzen saio adibidez atzoko akto batezela ba joeskenere ama da hor dagoena ezta hor bai izan zitzen aizubi adiaren semearen taktazago olki berezi da zoni <lokitik, lokitik>, bai ez dago, o bai bueno esiriko hotza horre Gustatu zitzaio baina luze, luze zitzaion. E, gauero, irekin egingo dia, ta metz, hortxe e, geldituko da ipuñori liburu eder batean, beste bilane ederreki, ederrene artean, e, atzo rarituzinetene e, dedikazioak eta eskaintzak egiten, bai, e, zumarrako liburutegian geldituko den liburaren bai, urretxuko liburutegian geldituko denaren zako. hori guztia polita da ez da, Oso, oso polita. Bai, ze, bueno, e... Ez takite, mendikan, agian orain ez dizu horren besteko gauza iten, baina mendikan amarrurtea, ba, igual egun emate liburutea juten neizenean, da hori horren orkiten esango bet, joli, ma betxu, endian egoen, <laughs> ilusia iten du. Bueno, entzulentzat ere ipuin eder bat, derbat, e, ortsa, bermingan argitaletxeak, iparragerre sariak bimila aitzaki horrekin, ateratako liburuan ortsa egongo da, gauero irekin egingo diatametsa, e, ipuina, edo nork, irakurtzeko, ba, moduan, Hane, oduriozola zia, zorionak, te eskerik asko tarte txonen gatik. Gati. aio, agur. Agur. Azpalditi gatoz, urru nera gatoz, baina... Baina egiteko zaltzara inoiz Hau hasiera Maite ez dudan gizon batekin ezkondu nahi naute Baina nik ez dudnai Argi eta garbi esan dio tamari Sekulaen aizagure gure iguingarri horrekin ezkonduko Inoiz ez? Ni Martinekin ezkonduko naiz Eta zerrekin duamak hori esan diodanean barre bai barre egin du baina ezta barre alaia izan barre tristea baizik oso tristea haren begirada goibela zen eta nikatik sentitzen duena txekabea agerian geratu da Gauero irekin egingo diata mech ane odrio kaitz-sariketaren batean edo bestean baditugu horrelako anekdotak eta askotan e, gogoratzen ditugu gozuak direlako gogoratzeko ez da emezortzi urte bete berritan, elduenen maian, e, saria lortu nuen, ba, alako sortarekin edo alako olerti lanarekin e, horrelako anekdotaren bat, anekdota deitzeatik e, e, balaukagu, eta oso goxoa da hori bai, ederra da ez, eta Suerte handi bat da egia da e, lanaren ondoria izaten dela ez, baina gure sormen ibilbidean ba, garrantzitsua izaten da. ez. E, askotan haaseei urtera arte, hemezortzi urtera te basariren bat edo beste. E, ateratzen duten sortzaileek, ba, ondoren hemezortzi urtetik gorakoetan ba, askotan lehiatu behar izaten dute ba, hortik gorako idazleekin ez. Eta ederra da, ba, amazazpi emezortzi urterekin ba, zure lanek beste edonorekin lehiatzeko moduko ba, kalitatea eta indarra dutela ikustea eta sentitzeaz. Izan ere ez du esanai urteki jago izateak e, zure lana hobea izango denik? Esperientzia bat ere e, bildezak ezu gaztetxo izanik ere? Bai, bai, zalantzari gabe. E jaiotzen garetenetik ari gara ez, e, bizipenak e, biltzen, geure egiten, barrundatzen, eta zalantzari gabe amazazpie mezortzi urterekin eskarmentua esperientzia bizipenak izan ditzakezu eta hizkuntza eta sormen gaitasuna ere bai beste edonorena adinakoa eta askotan. Bai? Sarikta askok adin maila ez du e, izaten dituzte eta hor sailkatuak izaten dira adin jakin bateko ban eskan e, gazteak gizon e, emakumeak beste sarikta asok muga dute hemezortzi urtetik gora koentzako zuzendua izaten da Iparragirresk ez dute inungo mugarik ez dago ez gutxieneko adine... E, A, adin maiarik, ez dago ere, goitik, ba, adin adin mugarik, ez da. E, edonork idatz dezake, eta edonork pentsa dezake, ba da, ez da, et, ba, amala urterekin, hau, ez niretzako moduko sarik e, eta amalaurekin, amaseirekin, edo amazazpirekin, ez da, hau, e, eldu entzako, urtetik, gora, koentzako sarik eta bada. Hori, norberak ondoriozta dezakena, naiz eta ala ez izan. Bai, azken batean, geure baitan dauden e, mugak dira oiek ez da. E, Baina egia esan hala gertatu izan zaiidako ba, epaile aritu izan naizenetan, edo saritua izan izenetan ere bai ezta. E, inoiz edo behin izan dut inpresioa, haaseei ba, urtera artekoetan edo hemezortzi urtera artekoetan irabazle izan dennak e, nagusien mailan ere eresariren bate atera zezakela ez lanberarekin. Eta iruditzen zait, ba kasu hoietan, ba zergatik ez ez, e, lana hobea baldin bada, ba nik e, bisariak emango nizkioke. Eh? aurten behasainan zabiltze Euskara irakasle lanetan, baina urte asko egin dituzu Nafarroan, eta atzoa inoan du ezarekin batekin nuenean, eta bera Nafarra izanik, eta Iruñan, eta baraina ingoa laitze ikasten abinez, irudikatzen nuen e, izan zitekela. Erreiz asko, ba, zure ikasletakoat, e, ba, sari ahasotze razi joan, e, amazazpi urte ditu, eta iparagerea saria irabazidu bere lanak, e, ba, elduaguak diren idazleen lanekin e, e, leia egindu, eta, eta bere izan da ederrena, aukeratu epai- epaimaiaren epa handik? Bai, bere berri izan nuenean, e, zu harituzaren ez e, epaimai lanetan, eta gerora jakin dugu, ez da hori e, anonimoa izaten delako, gerora jakin dugu, ba, omazazpiurterekin izan dela E, irabazle e, ikaragarri postu nintzen eta zuk esan bezala ba, burura etorri zitzaizkidan e, hainbat irudiez, ez eh nere ikasletariko bat izan zitekeela eta nere ikasle bi ikaslek beintzat e, atera izan dituzte sariak ez 18 e, 19 urtereekin e, nagusien mailan e, buruan dut eh eiparragiresarian bertan, ez, eh izan zela duela lau loz, pavos urte, ba 18 urte eskaxekin ez. Eta bergarako amodiozko gutunen leiaketan ere josune degoñik irabazi zuen orain dela 3-4 urte, 18 urte zituela, ez. Eh ederra da, ederra da ikustea, ba ba gure ikasle direnek, horrelako ba, sariak ez, e, ateratzen dituztelea ba, amazazpi emezortzi urterekin eta egia esan e, urten honetan poesian irabazle izan denak amazazpi urte dituela jakiteak ikaragarri postu ninduen. Poesialan saritua, saietzen itxas labarrak. Ainhoa anduez ez San Miguel Kaixuta ongietorrita herata Azorionak. Kaixo. Eh e, Ainhoa, eh, nondik dator? Ainhoaren idazteko zaletasuna, Ainhoak 17 urte ditu, gazte gaztea da, baina bere ibilia ere dagoeneko egina du ezta? Bai, bueno, eh 12 urteken edo hasi nintzen ta bueno, batez ere irakasle batek bultzatu ninduen hau egitera. bueno, ba Eharrez geroztik, ba, ibilin nahi zidazten, hasieran itzalean edo nire kasa, baina gero ikusi nuen, ba, mundura ere, ba, atera nahi nuela orduan, ba, sinintzen lehiaketetan aurkezten, ta, onaino. Garantzitsua da, ez da, e, irakasle bat aipatzen zenuen, eta horrelakoak e, betiko gelditzen dira hor, oroitzapenean hiltzatuta, garantzitsua da inguruan e, irakasle bat, edo gurasoak, edo lagunen bat edo, e, ba, bultza egingo diguna edukitzea, ez da? Ba, oso garantzitsua, eta adegiago, ba, direz, poesia eta euskal poesia, ez da, gai ezaguna da, baina gaztena astean ezain beste hor ba, hori bultzatzea eta pixka bat gazteak, ba, hori egitera eta idaztera bultzatzea eta interesatzera, ba, oso ondago. E, hau ezta jasotzen ezun lehenengo e, saria, iruñeko gaztenzako 2018ko literaturleaketan ere e, jasotzen noen e, saria, baita 2018an ere, e, beti poesiarekin nahi noa? Bai, e, berez hasi, hasi nintzen, bueno, klasean egin ginen orako mikroipuinekin, baina lasterkoa deno hartu eta nahi gabe edo ba, olerkia aterazitzaidan, klasean ere olerkiak egitea ba, eskatu zigun irakasleak eta beti naiz bat ere, bueno, bai, poesiarekin e, Zer da idaztea inoa? Atzo zure hitzak errepikatu ze? Atzo oso, oso modu politean esan zenuelako, aipatu zenuen, idaztea kondena moduko bat dela, baina kondena hori ez dagoela kateekin edo katei lotua zuri egalak ematen dizkizula idazteak baina alare kondena itzara bilizen nuen ze, ze argitu guzu pixko bat kontu hori bai, bueno, eh niko dutolat ba, azkenean behin sartzen zarela ba, mundu honetan, ez, besteren munduan eta nahiko zaila iruditzen zaidala gero eh uztea. Azkenean ba ez dakiz interesatzen zara, engantsatzen zara eta betiko daukazu burua hor bueltan, ez? E, idazteko naigabe ba behar duzun zerbaita. Orduan ba irutuz taidan kondenantzeko bat zela hori e, ba, ezin du zerako utzi eta... Baina kondena polita, ez. Ekateagoaino baigalak ematen dizkizuna eta, hori, ez kondena hitzak daukan atzeko esanai horrekin. Mm -hmm. Bigarren batxi hergoko ikasketak egiten ari zara, pentsatzat e ikasketei denbora txo bat eskaini behar izaten dieuzula momentu honetan idazteak ze, ze, ze, ze, ze espazio betetzen duzure egunerokoan edo duzure, zure zure aixialdiko denboran? Bueno, ba beti zandu espazio bat, batzutan beste hartzutan baino gehiago, baina bai da aizialdian edo agian aizialdian ez naguenean beti zandu da hor burua bat idazteko griñarekin ez, eta askotan gazteagoan e, ba, nintzenean edo paper bat hartzen nuen eta agian beste zerbait ekin nen, nenbilen harren ba, zerbait zazten nuen, eta horrein bailegia da ba ikasketei begira bizkaibatz alboan utzi beh duda hori baina beti dagoela hor Lagun artean nola konpartitzen da horrelako zerbait eh ostiral bat martxoak sei banoa urretsura eh helduen mailan eh irabazi duan sari bat eh poesia sari bat jasortzera inguruenola jasotzen du hori ulertzen ba, du bueno bizkaitarran hizieran e, ez azkenean ba litera, gazten artean literatura ez da Osoiko adenzerbait eta are gutzeago ba poesia. Orduan e, ba, ez, lagunei esan dienean ba hasiera az, baina urretxura baina zertarako ez. Baina bai ba hori idazta gustatzen zitzai dala eta sari bat hasu nuela eta duan ba animatzen ez pozi gazenean. No letsanzu no ene ainua e, iparraren sarien berri eta kosciente zinen etzeguela adin mailarik eta hala ere e, pauso aurrera eman eta zure lana bidaltzeko erabaki hartu zenuen. Bai, bueno, eh nija e, udasi zen neukan, bueno, budatu ditzairan, ba e, olerkia bat soilik egin baino, ba poema sorta bat egitea, ez? Desena hemen ga, liburu, edo poema sorta bat egingo dut edo saiatuko naiz beintzat. E, hori ronka batzen eta, bueno, sin mintzen leiaketak eta begiratzen bukatuz gero baagian aurkezteko. Ta aiparagirren berri izan nuen, ba interneten edo ikusi noen, orduan ba esan dio neuru buruari ba begira bukatzen badut edo pozik banago emaitzarekin ba aurkeztuko dut. Ta hori egin nuen azkenean. Saietzen <laughs> itsas labarrak. Zer kontatu nahi zenuen? Zer biltzen du poema sorta? Honek? Zer ustu nahi izan dezazuk? Bueno, ba, asiran ez nekien zer idatzi diber nuen. E, Artu nuen papera eta asin nintzen irazten. Bura uste asko izan ditut, ta hausnarket asko ere. Ta, bueno, e, azkenean e, erakutsi nahi nuen nola bueno, erraietatik daukadan zerbait, ez? Erraietan gorgatzen dugun zerbait? E, askotan, behoriz ba, dukesan ez da, e, bai, min ematen duela, baina ere poza eman dezaken zerbait dela, saietxak eta e, biskabat ba, gure odol saietzen saietxen kontra dabiltzara beti, baina kontuan hartu ditugula.: bitugula. <hazurra> Eldutasun haundiko lanadat aldi berean freskotasuna e, duena. Atzo, lehenengo poema idakurrena izan zenoen hainua, ez dakit kasualitatez liburu aurrean duzun? Bai, bai, Eta nahiko zenukene ba, ez da egit, ba erraietan poema hori bera irakurri edo besteren bat? Ba, e, bueno, ba irakurriko dut e, Adian aldatzeko edo e, irakurriko dut beste bat bien artean egon intzelako. Orduan, xerutz. E, nora ez za irakurriko dut? Ba, batez ere udazkenarekin lotuta dago. Baina, bueno, nik uste e, edo e, oso lotuta gaudela rizakiok, eta, ba, pixka bat, udazkenari begira egin nuen poema da. Ba, nahi da zuna nahi Nora eza. Udazkenaren ziztadak jasan ezin dituzten ostu erdoi lehorrak baino ez gara. Aizeak nora man gote dituen jakin barik, eta noiz askatuko. ta listo. <laughs> Mm-hmm. Tienes colores Lande lurrina se arca tus Y tasoro y tu Taiga nak Udas que en colores Lande lurrina se Ainoa, poema batzu luzeagoak, e, beste kasu batzutan e, kasu honetan bezalaise lagurra guak, bueno, hori ere azkenean e, e, sortzaiaaren askatasunada eta sortzaiaaren jolasa ez da. Bai, du, dudari gabe. Asi eran bai gara sinintzela e, poema luzeagoak idazte, baina ez dakit poema bakoitzaren txarma edo da ba, batzuetan eramaten autela bi horri daztera eta beste batzuetan iruitzekin nahiko dela, ez nahi duzun hori adirazteko. Datorren urtean unibertsitatera, bioteknologia ikastera, e, mm, bueno, hoi izango da e, zure egun erokoaren ardatz, baina pentsatzen dute literaturak eta sormenak ere izango duela, tarteaz, joan gozarela, eutxiko diozula horre. Bai, zuari gabe, e, bai, ia da, bueno, jendea diosaten dio da, dio da nea, deno, edo, ba, nahiko ez bat direla, ez, ez dudala, ez dakit. Eh, literaturarekin zer ikusia duen zerbait ikasiko edo baina beti pentsatut ez? Ni, bueno, ni zientzia asko gustatzen zait eta zientzara izan nahi dut baina ere bai irazle izan nahi dut eta biak batera ere egiteko asmoa daukat Iri orintxenik ere eskuartean daukate liburua eta zuk irakurri duzun poemaren ondoren horritso batzuke harago udazkenari beste keinu bat, harrapatu e, diot udazkenari egin diozula beste keinu bat, udazkenaren mendekua olerkian eta zuremenarekin horix irakuriko denik.. Hamildu dira ostoak sustraien magalera. Aizearen bide lagon izateari, uko egin diotelarik. Izan zirena, erorialdiak aldiak desagerrara zidu. Eta orain, osto lehorbi baino ez dira, udazkenaren atzaparretan. Tazur, beti sur, irrian, zi... Eta kasualitatea kasualitate, bi horri alde horiek irekiditu danean, ba, poema horren urrengo poemaren sarreran, Kenu politu bat egin diozu Jon Barberenari. Eta guk emantxe Jon, ikaragarri maike dugu, eta bueno, oraintxe hor liburuan presente izatea, ba, oso oso e ederra da. Bere hitz batzuk aukeratu dituzu, ureztatu zenuen aziura polmaria zire mateko. Bai, bueno, e, Jon izan zen, ba, idaztera bult, iraztera bultzatu ninduen hori, irakasle hori, ta azkenean... Bueno, niretzat oso poeta, bueno, poeta irazle, bertxula irakazle hona da, eta, ba, nik uste, bueno, poema hori berarentzat izan zen, eta erabaki nuen, ba, itzoiek, niretzatain izan diren, itzoiek, ba, hor plasmatzea edo. Zerde, rainoa, ba, jo noso presente dugulako hemen txere eh, irratian beti. Badi joaki ola jonik gaur ere omen txiki hau. Udazken koloretan Landen urrina zeharkatu Ita zoro Zeenttsaziorekin ainoaz zezentippenekin ditzu zineten atzo hiruera urretsutik. Bra Fiske bat sintezin zinez, iruditu zitzaidan Baina asimilatu beharreko zerbait, baina oso oso pozik. Oso esperintza polita izan zen, eta erraia zan. E, Esku liburu mordoxka bat, e, eskaintzak ere idatzi dituzten e, bertako liburu tegitangelituko direne liburuentzako., bueno, gustora ez da? Bai, oso gustora. E, Sartu nintzenean, ta, libureko eta libureko sinuenean ez sinistu, eta... E, hitz egiten nuen mitartean liburua begiretzen nuen eta ez nuen sinistzen ez nire izena hori gotea eta meretan ba, liburu liburubatean argiteratuta ikustea Ainoa, gozatu momentuarekin eta segi idazten sortzen eta sorgintzen ingurua <laughs> Mi esker Berdi, mi esker Aor Azkenian uldu nahi Gainan du nahi zudan anion Lehorretik itxas horan anion Garoatik Agian haundiegiak ikusten genituen geure buruak Hausartegiak Izarretara urbildu ordez, Izarrak gugan aurbildu nahiak erotu gintuen. Inork baina hobedakigu, zeinien ezbernia izan daiteken eromena, zeinien askea, eta zeinien giltzapetua. Saietxen itxasla barrak. Ainoa, San Miguel. Asin entzan, baina ez erbutsin ekian Maitia erantzue azugaran, koldarrezin guratu anionan. Errotu ez nadin bilatzean, kantadezadan behin bazen. Arroazestoan jaioa sormen lanetan ibilbide luze egina duena La sombra del aire lanarekin lortu du gaztelaniazko izkuntzan poesia lorreko iparagresaria La sombra Rafa brabo, Arriza Balaga Kaixota Ongi Torritakarata Zorionak Egun on Rafa Euro tu ez nodin belia <tusurra> Kanta de sahoen basam aitia eran zida Adore Zahambri imbaser Su alzara, su alzara, su, alzara, su alzara. Bona, aipatzen bueno, genuen bezala, eh? Gaztelani lanen artean poesia lorrean la sombra del aire lana izan da epa imaia kaukera duena eta egila Rafa Bravo arriza balaga. Baratze bat nahi deizu tegin Ya un sí netan, dan... rafa bravo arrizababal la caixoónguitorrita carata sorionak, que enhorabuena pesca de casco eh, cuéntanos un poquito rafa qué significa eh, estar allí en ayer en unre y recibir el premio y creo que, que que lo perseguías no bueno eh, sí eh, ya había dos años que había concursado en eh, la edición anterior estuve presente y tuve ocasión de mm, saludar a Pachi Andión y a su mujer porque me invitaron con motivo de que había ganado eh, la edición del premio Pasaya uh -huh. y me pareció tan entrañable y tan cercano y tan interesante la reunión que volví a concursar y como este año he tenido la ocasión de ganar, pues Me parece una, un acto muy cercano y, y muy bien llevado y, y muy agradable. En tu intervención comentaste varias cosas muy interesantes. Eh, una de ellas, decías que esta sociedad ne necesita de la razón, pero que aportemos también magia. Hablaste de la palabra y del concepto magia. Eh, cuéntanos un poquito de dónde viene todo esto. Eh, sí, eh, yo he tratado siempre de buscar una explicación por qué existe la poesía y por qué nos volcamos en ella y he leído a muchos autores, tanto poetas como po crítica poética y hay una disparidad de opiniones pero lo mejor que he encontrado ha sido en la filosofía de un, de un filósofo catalán y, y también hindú porque era de doble nacionalidad llamado Salvador Paniker ...que dice que nos sobra razón a la sociedad y nos falta magia... ...porque si queremos resolver todo a base de razón... Eh, ...lo hacemos demasiado áspero... ...en cambio con un poco de magia igual podemos interpretar mejor las cosas... ...y resolver esa angustia vital que a todos nos concierne... ...y yo entiendo que un poco de esa magia... ...hay gente que la busca en otras cosas, en el deporte, en el arte... Eh, se puede encontrar en la poesía y yo desde luego trato de, de encontrarla en la poesía Rafa, hablarnos un poco de, de tu obra, de La sombra del aire eh, como mencionabas ayer tiene dos capítulos eh, porque esa, ese, ese reparto y, y cada uno de ellos sí. eh, ¿a dónde a dónde se dirige? Yo cuando trabajo en la poesía que a, a veces los poemas no los impones tú, sino que de alguna manera te son impuestos Eh, cosas que tú eliges y cosas que, que ni siquiera eliges pero que te exigen desarrollarlas y por eso eh, en el libro premiado hay dos partes una que la verdad son unos poemas íntimos más que del conocimiento del desconocimiento interior que tenemos los poetas eh, y luego la segunda parte ya es un poco más dirigida por mí mismo y es una especie de conversación poética de ...de relación y homenaje con una serie de poetas que para mí son muy importantes. Eh, algunos de los poemas son breves o muy breves... ...y ayer comentabas, ¿no? Eh, eh, sí. Si con pocas palabras encuentro la magia, pues ¿Eh? ya está. Y si he encontrado el fracaso, ¿para que alargarlo, no? Exactamente. Yo considero conseguido que es así. Es difícil que des con la tecla y si has con la tecla adecuada... ...pues bueno, es breve y es suficiente. Ahora... Sí, lo más probable, porque la poesía es muy difícil de conseguir lo que uno pretende. No has dado con la tecla adecuada, pues prolongar el fracaso de la melodía es, es muy triste. Eh, leyendo tu, tu biografía, eh, uno se da cuenta, y yo ya me he cuenta, de que detrás de Rafa hay una larga experiencia en torno a la creación y la escritura. ¿De dónde viene todo esto, Rafa? Bueno, yo siempre me he sentido atraído. Yo... Le agradecía a mi padre que fuera un lector en unos tiempos muy difíciles, y con, tanto económicamente como en las distribuciones culturales, pero mi padre siempre tuvo que guardar un, un detalle, un capítulo de su vida para la lectura. Yo tenía en casa unos libros muy interesantes, la verdad, y desde entonces, en aquella infancia que era un poco estrecha, yo leí bastante y desde entonces lo he, lo he mantenido a lo largo del tiempo. ...aunque si no me equivoco no es la única afición... ...ayer no sé cómo surgió la idea de que haces pesca submarina... ...bueno, sí... Eh, ...sigo practicando buceo de pesca submarina... Eh, ...a pesar de que los años me están haciendo limitarla mucho... ...pero también es una gran afición que he tenido, sí, sí... ...y en unas épocas bastante gloriosas... ...cuando la verdad es que había muchos más peces que ahora... ...por algo será... ...pues sí, eh, lo sigo manteniendo... ...supongo que en el mar también hay mucha poesía... ...pues muchísima... ...yo la verdad ahora suelo salir a pescar... ...tenemos una pequeña embarcación, voy con mi hijo... ...y la mayoría del tiempo en vez en el agua estoy a bordo del barco... ...y la verdad es que allí me encuentro... ...en una situación que, que no es que te inspire... ...pero que te sitúa en un ambiente... Eh, ...propenso para la poesía, sí... Eh, ...bueno Rafa, supongo que este premio Iparaguirre... ...te ha ofrecido una grata alegría... Eh, ...disfrútalo... Eh, gracias por hacernos conocer eh, a través del premio tu, tu obra y, y bueno, goza tú y que el camino adelante también sea, sea largo es que haré casco sube, venetan besar cada un día agur Eta gaztelaniaz narratiban saritutako lana el más hermoso kuadro de Bermer. Idazlea Jose Antonio Txiki Palomares. Madruildarra bera, eta gaur goizean madruilerako bidea bueltan egin behar tzuenez. Baguri, gratiko entzuleo, iba audioren bateo beste grabatzeko eskatunion. eta hau txiki palomarese que eskainina izan diguna. Por eso para mí un premio como el de Iparra Aguirre es maravilloso, no, no solo por la parte vamos a emocional o la parte vanidosa de haber reconocido tu trabajo, tu obra, sino sobre todo porque se publica un libro que está más bellizamente editado eh, y que sirve para que pues para que un desconocido pueda acceder a lo que yo pensé hace unos meses, ¿no? Que pueda que ese mensaje que yo mandé en una botella pues llegue finalmente a su destinatario. Hay algo paradójico con la literatura, siempre me ha parecido muy especial, y es que mmm, siendo esencialmente una actividad solitaria, en el sentido de que el escritor, el autor, eh, escribe solo en su casa o, o en el café o allá donde esté y se pelea él solo con las palabras y con las tramas, con los argumentos, eh, sufre por porque no es capaz de, de conseguir lo que lo que tenía pensado. Eh, Y cuando finalmente acaba y parece que el trabajo está terminado y que es una obra completa, en realidad acaba de empezar nada más su recorrido porque porque esa obra no, no tiene sentido hasta que no alcanza a otra persona, hasta que no hay no se produce la comunicación. No es hasta que hasta que un lector, un desconocido, eh, completa ese mensaje, lo lee, lo hace suyo y lucha contra él, o lo acepta, o le emociona, o, o le trastorna o, bueno, en el peor los casos, o le resulten diferente. No está ese momento en el que la obra eh, cobra sentido. Y hay algo que a mí me parece muy hermoso, y es esa especie de hermanamiento entre entre amantes de la literatura, entre el autor y el lector o entre lectores. Eh ese momento ahí en el que en el que comprueba el que tienes enfrente a la literatura tanto como lo amas tú, ¿no? Sergayti Mundeskerik bueno, asko, eskerik asko txiki palomaresiatzo iluntzean grabagailuaren aurrean jarri eta ausnarketa hauek grabatzeagatik, ba gaurgo izan gurekin partekatzeko. <mulik> eta zorionak idazle madrildarrari. Baina aurrela joan behar du. Bidea rgua zintu jaiteatrok orain dela urtetxo batzuk dagoeneko martxan, abian jarritako haozao proiektuari da bere bide egiten eta iritsi da 2008ko ediziole ere? Bai, e, urte batzuk badira. E, tolosa eta ondoren hor e, Eta geroago gipuzkoakoa inbate erritan, ba, sormenetik eta tradiziotik eta hauzko abiatuta jaialdi ederrak abian jartzen dituela. Eta gaur, gaur emango diote asiera aurtengo, aurtengo ekitaldi ahi eh, ezta. E, Datuzen irula astetan herri ezberdinetan aukera izango dugu bai Euskal Herriko eta baita Euskal Herriko kanpoko hainbat ipuinkontalari eta ozkotasunaren inguruko hainbat artistaren Arribitziak bertati bertara entzun eta gozatzeko. Bajun dizet bano petik Gendia familie erretratuetan bezala Darritasun eraino perfumaturi Goari maera pucziz doiame ezetara dena errua, dena barkamena hoi oh, minaren korapilua desotzen inork ere ez du dena ointura dena errua Zabalik etzan da, zerua itxasoz ikin bata. Zerua itxasoz ikin batela esanez. Agian zerua itxasoz ikin batela esanez. Eka hitz horre dimentsioa eman nahi, nionea, ipatu dezuto los eta hor dizian hasi zutela bidea, eta egindako lanarene ondorio da, oza hojaialdian, albizturri barra mezketa arrasate eta ataunere, az eta ordizi eh, arago horiek ere inplikatuta baduelt herri horietan presentzia duela azahau narrazio eh, jaialdiak. Aurtengo programak eh, espazio denbora tartea hartuko du martxoaren zazpitik gaur hasiko baita martxoaren hogeita zortzi arte, eta tartean eh, eta egun askotan eta artista askoren bidez, aukera izango da ba, ahhokotasuna e, presente jartzeko e, ipuink entzuteko ipuñak lantzeko ipuinkontaketak izango di da tartean leiaetak ere bai eta hiererrak ere bai enkonruak e, oso aberatsa da sortzen duten e, programa. Ikaragarrian iuditzen zaite lentasuna eman marko geniokeela ez e, gaur egungo gizarte honetan, Ba, apenas ez jartzen garen e, auzkotasunari, pentsamenduari, irudimenari, sormenari begira, ezta? Eta ezinbestekoa iruditzen zaite e, mila alderdi eder eh aktibatzen eta garatzen, laguntzen digulako, ez? Eh, ipuin kontaketa batean, ba oraintze esan dedan bezala auzkotasuna hizkuntza E, isiltasunaren kudeak eta entzuten jakitea, gorputzadierazpideak e, mila gauza ez e, lantzen dira eta iruditzen zait e, ezinbesteko ikasgaia izan beharko lukela, bai ikaskeletan eta baita ikaskelazkan puera. Bueno, hemen itzorduak, eh? gaur hasiko da programa, ortizian hasiko da ratxaldeko zazpitan delikatuz eh, gunean, eta bertan zortzigarren ipuin narrazio lehiaketaz gozatzeko aukera izango. Dugu aurkezle lanetan, hane gebara arituko da, eta gaurko artista gonbidatua eh, zia, zi, ki, zirke eh, eh, izango da, eh, gaztela eta lehondik eh, etorria. Eh, Ipuinak kontatzen sei lagun, E, beraien ipunak entzuteko aukera izango du entzuleak, e, paimai bat izango da, baina entzulea bera ere izango da, ba, hori egiteko aukera izango duena polita izaten da? Oso polita, ez da. E, guk gainera zorionez, e, barrutik eta kanpotik bizi izateko aukera izan dugu, e, parte hartu izan dugulako, e, pare bate alditan, ipunak e, kontatuz, Eta oso oso giro eberra sortzen da, ez, e, sei kontalari holtzan, nor bere ipuñarekin eta nork bere modura, ez, e, kontatzen du gainera. E, e, gorputz adirazpen ezberdinekin, haots kudeak eta ezberdinekin, baina aldi berean denok e, bide berean, ez, e, aurraune egiten dugu eta esan duzun bezala entzulek ere modu aktiboan, ez? E, parte hartzen dute e, ikusiz, entzunez, gozatuz, biziz eta bukaeran ba epaimaikideen eh iritziaz gain ba entzulenak ere badu bere, bere balioa hiru finalistetako bat ba entzulek aukeratzen dutelako. Eh konta iguzuek gaitze gaur zeintzuk arituko diren ipuinak kontatzen? eskutik, kilometroak egin, herriaren begietan, ospatzerik ikusi, goz editenen izenean batikanoa erortzen iku... Bueno, arratxaldeko zazpitan, eh? ordiziako delikatuz gunean, ipuinak kontatzen arituko diren eh, sei lagunak, hau etxek? Bai, eta izenak esan aurretik, esan eh, aniztasunaren irudi ere izan daitekela, ez... Eh... Euskal Herriko txoko ezberdinetatik, eta herri ezberdinetatik e, inguratuko zaizkigulako, eta batzuek behar bada, ba, izkuntza aldetik ere, izkera aldetik ere, ba, Euskara batua ez, hobetxiko e, dute, beraien e, ipuina elarazteko, baina ziurregongo dela bakarren bat, ba, bere herrizkenan edo bere Euskalkian e, harituko denik, eta hori ere zoragarria da. Eta gaur hartxaldean delikatuz, Gunean aritxuko dira, konako hauek dira. Hane Arruga eta Gazteiztarra, Ester Pobeda Berrobikoa, Jose Aldasoro Etxarri Aranaztarra, Leire Zinkunegi Oriotarra, Aitziber San Pedro Orendaindarra, eta Xavier González Barakaldokoa. Esa bezala aurkezleanetan, Hane Gebara Aipuinkontalari arituko da? Arratxaldeko zazpitan ordiziko delikatuz gunean, inguratzeko aukerari baldin bauzu inguratu, gozatuko duzuta. <gülüyor> Bueno, esan bezala eta urtero bezala haoza hojaialdiak ekitaldi askota askota asko, ta asko, ta asko eh, eskainiko ditu martxoaren zazpiting martxoaren hogeita zortzira eh, bitartean bereziki gaur abian jartzen den eh, narrazio lehiak honek final nagusia martxoaren eh, hogeita zazpian izango du hauzko gala nagusian eh, juntzeko amarretan ordi zidan barrena jauregian mm. Gaurko sei ipuinkontalarietatik, ba, iruk aukera izango dute martxoaren hogeita zazpian, berrireuren ipuina kontatzeko aukera izango dute. Esan bezala, martxoaren zazpita martxaren hogeita sortze bilartean e, aukera asko, narraziozko, haozko ipuinez gozatzeko eta asteontakoak kontatuko dizkizu. Oste gunean, martxoaren e, amabian iluntzeko, amaretan ataunen trozka eta tabernan Imanol Arabaolaza eta Carolina Rueda ipuinkontatzen Euskal Herrikoa da Imanol, Kolonbiakoa Carolina. Aukenaren... Eta Ostiralean martxoaren amairuan Karolina Carolina Rueda bera arituko da Arrasateko kulturaten ipuinak kontatzen 12 e, umei eta larun batean e, martxoaren 14an Carolina Tolosan e, auzo etxean amarotzen e, ipuña kontatzen hairuan e, bertan e, bizaiio egingo ditu karolinak e Guarddian habietan umentzako eta arratsaleko zazpietan e, arrasaten bertan helduentzako ba, saioak horiek hasteontako e, e, aukerke ipuetara hurbilzu nahi izanez gero, ba, ordizian attaunen e, arrasaten eta datorren larun batean Tolosan aukera izango duzuen E, lan aparta egiten duteneak gaitzumai gorostiagak, e, beha larrainiagak eta kuadriak inguruan dituzten lagun Ikaragarria ez. Ikaragarria herri bakoitzera, hauzko tasunetik, amets, ametsetik, sormenetik nola, nola iristen diren, eta guk ba itza eta mundu haue hainbeste maite dugunok ba ikaragarria eskertzen dugu. Bueno, gogoratu egin eh, zordu polita duzuela gaur arratsaldean hor dizian delikatuz gunean e, sei ipuinkontalari euren ipuinkontalari e, kontatzen arratsaldeko arratxaldeko zazpietan. Bederatziak eta amarrez amabiak dira, Eta errepidetik ez guri xendak gustatzen zaizkigunez, ba xenda aurrera egingo dugu egunarekin. Gaurko zitatak hauexe. Ane Adurrio solaaino andu eza inigo legorburu Rafa Bravo eta Txiki Palomaresi zori honak iparagirresaringatik. Eta beste behin zu jaitea taldeari ere zorionak aurten gorako prestatu duen programarengatik. Bagoaz, nora? Nora joango garaba. Ipuina kontatzera. Bizitza bera ipuin bihurtzea gustatzen zaigulako. Urrengoan entzule kontatuko diguzu zurea? Ja hartzerako altsu barean zenbat putre zeruan. Zarrenari onena ezantubatak iko volumenan. Bora indikatuz du hasana eskaintza eta atzean utzi dugun hain kontpagana. Beno gaurkoak haushe datorrenean Transzikloari ingo diogu kuku elekaitz datorrenean, martxan astera asteradualako. Egingo diogu kuku ezta? Egingo diogu kuku. Transzikloari datorrenean? Bai, transzikloari emakumen egunari eta bestein bat gaidi. Horiek datorrenean? Bitartean, izan zorion txu, datorrenean batera arte, eh? Suberrituta, indartuta, bat egin dugu hemen Bide lagunak, infernuan, zeruan baino lan Errepidean geldikaitzak gara Leio bat bera, tauio bat kanpora gauber aeststi beribpati da secota Has tu questo uno As tu questo Er ditan cara Lei ho pazataiu barcaora Erdean gauberri aeststi berripati da secota As tu questo uno?